Вікінги. Вікінгами називали воїнів-завойовників з Норвегії, Швеції і Данії. Протягом 9-10 століть вони постійно загрожували своїми набігами народам Європи. Протягом 8 століття населення скандинавського півострова різко зросло, але придатних для землеробства земель тут бракувало. Приблизно тоді вікінги почали будувати швидкохідні вітрильні човни, які могли перетинати море. Перші набіги Перші набіги вікінги здійснювали малими силами. Вони висаджувались на берег з одного чи двох човнів, грабували ближні села і, прихопивши здобич, рятувалися втечею. В 793 році загони вікінгів зруйнували монастир в Ліндісфарні, що в північній Англії. Протягом кількох років вони здійснювали набіги на узбережжя Шотландії. У Ельсу, Ірландії та Північної Франції. Боги вікінгів Вікінги складали саги – епічні поеми. В них вони оспівували мужніх героїв, які бились із войовничими богами. Існувало повір'я. Якщо герої у Великій і Останній битві одержать перемогу над богами, настане кінець світу. Одним з наймогутніших вважався бог Одін – Вікінги вірили, що тих, хто поліг на полі бою, Валькірії 12 прислужниць Одіна, перенесуть до Величного палацу Валхалла, де вони житимуть вічно, проводячи дні у бенкетах та поєдинках. Вторгнення в Англію У 851 році величезна армія вікінгів на 350 кораблях прибула до Англії. Вікінги вторглись у Кент і зруйнували Кентербері. У 866 році ще численніше військо повторило набіг. За 5 років майже вся Англія була завойована і зруйнована. Перемога короля Альфреда Великого 849-899 над вікінгами при Еддінгтоні в 878 році врятувала Південну та Західну Англію. Оселення вікінгів Чимало вікінгів, припливши до Англії, осіло на завойованих землях і зайнялося хліборобством та торгівлею. Йорк, Лінкольн та Дербі стали містами вікінгів. В Ірландії вікінги заснували торговельні міста – Дублін та Уотерфорд. Чимала частина Північної Франції, яка згодом одержала назву Нормандія, від слова «норманни» – північні люди, була загарбана – Ерлом Ролло і заселена вікінгами. Деякі вікінги попливли далі на схід і спустившись по Дніпру дісталися Києва. Там вони заснували княжу династію Рюриковичів. На Русі їх називали варягами. Океанські мандри Вікінги були вправними навігаторами. Орієнтуючись за зорями та сонцем вони здійснювали тривалі морські подорожі. Приблизно в 825 році вони дісталися в Ферерських островів і осіли там. Майже через півстоліття вікінги досягли берегів Ісландії. Тут вони створили раду – Альтинг, на якій вирішували суспільні справи. Альтинг збирається і нині. Це найстаріший парламент світу. В 982 році було засновано перші поселення вікінгів у Гренландії – Приблизно в 1000 році вікінг на ім'я Лейф Еріксон прибув до Ньюфаундленда у пошуках будівельного лісу, якого у Гренландії бракувало. Хоч вікінги неодноразово відвідували Північну Америку, їхніх поселень там не було виявлено. Кінець панування До 900 року великі набіги вікінгів припинилися. Сутички між вікінгами-поселенцями та місцевими жителями спалахували досить часто. Та все ж більшість вікінгів віддавала перевагу мирному життю. До 970 року панування вікінгів в Англії та Ірландії закінчилось. Вікінги та корінні жителі британських островів жили поряд, і якийсь час Англія була частиною держави Кнуда Великого – Остання спроба завоювання Англії була здійснена норвезьким вікінгом Харальдом Хардрадою, який вторгся в країну в 1066 році, але зазнав поразки і був вбитий. Відтоді більшість вікінгів зайнялась землеробством та торгівлею, остаточно припинивши набіги і завоювання. Ілюстрації. Торговельні шляхи вікінгів та маршрути їх завоювань у 9-10 столітті пролягали через руські землі та вели до міст Південної Європи: Севільї та Пізи, а до 1000 року і на захід, аж до узбережжя Північної Америки. Тор, бог грому та війни у вікінгів, четвер названо на його честь. У бою вікінги використовували списи з ясеня. Зі сталевим наконечником Як і давні єгиптяни, вікінги вірили, що існує життя після смерті І що людям для потойбічного життя будуть потрібні деякі речі Найбільшим багатством, що його воїн-вікінг міг узяти з собою Був його човен І багатьох вікінгів ховали у човні або спалювали разом із ним Та деякими предметами повсякденного побуту Хоробрі морські воїни З 8 по 11 століття хоробрі воїни з скандинавських країн – Норвегії, Швеції і Данії – здійснювали набіги на узбережжя християнських країн, наводячи жах на місцеве населення. Вони грабували монастирі і церкви, вбивали людей, спалювали будинки і забирали худобу. Вікінги дуже цінували зброю і часто оздоблювали свої мечі золотом та сріблом.